In alhamdulillah, nëhamaduhu, nësta'inuhu, nëstaghfiruhu, nëoðu billahi min shururë anfusina, vë min sëj'i ati a'malina. Min yahdi illahu fela mضilë lahu, vëman yudlil fela hadiyë lahu. Wa ashhëd an la ilaha illa allahu wahdahu, la sharika lahu. Wa ashhëd an muhammadan abduhu, wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashaabihi, wa min ittabahahum bi ihsanin, vësëllë me të slimën këthira emma baad të libri ose shpëgimi librit etika e shkërjes në gjami më baruam me ato normat e namazit që kanë pojnë dheri të selami por atë që e ka sëqëru dheri aty shekhu është për namazin që është me dyre kjate pastaj vazhdojnë dhe thot vë inkane të salatu a këtëra min rëka tëjni në hadha mukabbiran ala suduri qademejhi idha fariga minat të shahudil awell dhe thot nëse namazi është më shumë se dyra kate atëherë ngrijet pas i të mbaroj të shahudin e par ngrijet duke than të këbirin dhe duke unë bështetur në këmbët e ti dhe thot këtu uh, si që than deri këtu Uh, autori i librit Shekull Islam Mohamed Ibn Abdul Wahab Rahimehullah E tregoj formën e namazit uh, Dhe normat Ose Regullat e namazit Që lidhen me rekatin e parë Dhe rekatin e dyt Dhe shpjegoj formën e uljes Për të shëhud Edhe qka thuet në të shëhud Edhe nësë nështë namazit dyrë rekatë shkatuhet edhe më tej dhe si jepet selam. Pastaj këtu thot se nëse pra, nëse është me dy rekate deri këtu jepet selam, kurse nëse është namazi më shumë se dy rekate, do të thonë nëse është 4 rekate ose 3 si është namazi i akşamit, atëherë pasi ta mbaroi teshhudin, do thot ngrihet në kan për ta vazhduar namazin, pra nuk e vazdon ulljen me salavatet edhe me duat të kështu më ratë për, pasi ta kryje të shëhudin, ngrijet në kam duke ba të këbir, duke than Allahu Ekber. Kuptohet që djetarët e e shikut në librat e tyre, gjithmon mundohen e, të asjarojnë formën e namazit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem, edhe në librat e Fikut, do të thotë pasi sqarohen shumë rregulla të namazit, ë dietarë ndajnë një kapitull ose një temë të veçantë ku e tregojnë formën e namazit komplet. Edhe kuptohet se qëllimi është sqarimi i formës namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe sicili dietar at formë sqaron sipas asaj që është i bindur me argumentet që janë vërtetuar ose argumentet që i di ai. Kurse kërkuesi i hakut edhe ai njeriu që do ta mësojë fen me argumente nuk duhet ta pasojë një dietar të caktuar për çdo, domethënë çdo gjë që ai thot në lidhje me namazin është e saktë, çdo gjë që nuk thot ai nuk është e saktë, por gjithmonë duhet ta pasojë atë që te ai vërtetohet se është argument Ma i sakt. më sakt. Domethën, normalisht secili sipas mundësive të veta, mirëpo gjithmonë njeriu duhet e, të mundohet ta gjeje formën e namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam saq saq ose sa më afër, do thotë duke u bazuar në argumentet që janë të e, të sakta. E këtu autori rahimahullah ka than se, në që ose namazi është më shumë se 2 rekatë, dhe thëtë, si që than, namazi mund t'jetë ose 2, ose 3, ose 4 rekatë. Atëherë thëtë, ngrihet duke than të këbirin, duke than Allahu Ekber. Edhe të këbiri, këta si që kemi tregu në disa raste, ma herët, se këtu të këbire janë të këbire të transferit, dhe më than, nga një e pjes nga një rukën në një rukën tjetër, domethënë nga një stil në një stil tjetër ose nga një pjesë e namazit në një pjesë tjetër dhe ky dhikr, domethënë sikur çka janë tekbirat ose sikur çkan stjala subhanallahu limen hamida duhet thuhen kur niset njeriu të shkojë në tjetrin rukën, edhe duhet ta mbaroj atë përpara se më rrinin në atë ruknin tjetër. Domethënë kur os nëse çdo aleikum selam Kër është në sejtë, thëtë Allahu akber duke u ngritë, du më thëmë, prej sejtës dhe derisatë ullet. Jo, me vazhdu të këbirin, me vazhdu, du më thëmë, pasit ullet, me zgjatë, ullet edhe të zgjatë se ala si kur që ka bëjnë shumë imama Allahu Zovë, tose edhe më shumë gabim ashtë që të ala e të këbirin, pasit kaloj e në tjetërin rukën, du më thëmë, ngritë prej sejtës ullet, E vëhet ashtu Allahu ekber. Aleikum selam. Janë këo nuk është në vend. Nuk e di a përmendëm këtë më herët, mirpo disa predietarve kanë thënë madje që nëse nuk e thot tekbirin, do të thënë gjatë transferimit prej një rukn në një tjetër, domethan se namazja është i prisur. Domethat ose për shembull, subhanallahu limen hamideh thuhet kur njeriu në momentin kur fillon të ngrihet Prej rukus dhe deri sa të drejtohet, në kam. Më thëna jo është, kjo është dhikër i ati venit. Nuk thuhet asë në ruku, asë nuk thuhet në kam, po thuhet në rmjet. E, disa thënë, e lojnë, dë thëtë të ngrijet imami masë rukuje dhe drejtohet, pas të e thëtë sami Allahun Limen Hamide, dhe kjo është shumë e rezikshme për namazin, edhe në qofë se i thuet se kjo është dikër i transferimit, nuk është dikër për në kam, a i thotë se unë e thëmë ma vonë që më stëmdale gjemati për para, se në qofë se gjemati del para imamit, e, namazi i gjemati të prishet. Pra ndaj, do thotë, a i kujdeset për namazin e tjerve dhe namazin e vete, banë në kundrështim me sënetin e penjën e rritë, sëllë allohëllin sëllën. Në regull, do thëtë, kjo është saj përket të këbirit, mirë po për formën e ngritjes, këtu autori, Mohamed Ibn Abdel Wahab, rahim e Allah, ka thonë se ngrihet duke unë bështet në kam të ti. Do thëtë, jo, duke unë bështet në tokë. Kjo është, pra, si pas asaj që është vërtetut e aj, edhe si pas asaj që është bindë Aj, dietartë për mënyrën e ngritjes Sikur mas sejdes rekatit të par Për në rekatin e dyt Sikur pas të shëhudit të par Për në rekatin e tret Ose për në rekatin e katërt ka, Kan e ihtilaf Se a duhet më ngrit duke unë bështet Me duar në tok Apo duhet më ngrit Në më thënë vetëm duke unë bështet Në kambët e veta Edh shkaku i ihtilafit ose shkaku i kundërsimit në këtë çështje është se ka në, një kontradikt mes haditheve që i kanë marrë për argument. E, ata që thonë se duhet të mbështetim në kanë e kanë marr hadithin e Wail ibn Hujrrit radhiyallahu anhu, të cilin e transmeton Abu Davudi rahimahullahu, ku thuhet Idha nahada, nahada wa idha nahadha nahadha ala rukbetayhi wa'tamada ala fakhidayhi thumma kunngrihay ngrihay me juint eti duke u mbështet mbi kofset eti ky hadith qe transmeton e Budavudin rahimahullah es hadith per te cil i cili ka dobsi never you e ka bë domthan e ka bë garit hadith to dobet daif eh, edhe disa predjetarëve tjërë edhe predjetarëve tjërë edhe predjetarëve tjëre është dhe imam el-Albani al rahimahullah e cili thotë se kjo është hadith i dobet eh, kurse në hadithin në hadith tjetërë që transmitohet nga Malik ibn Huwejrith radhiallahu anhu thotë se eh, është falë aj për para disa njerëzve edhe ju ka thon un po pë, falem do të thot ashtu si e ka pa pejgamberin sallallahu alejhi wasallam duke u fal, do të thot po falem, po ja u fal ju namazin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe aty tregohet se kur është ngrit prej sejsës së dytë, është ul, pastaj është mbë, mbështet në tokë, domethënë me grushta në tokë dhe është ngrit. Edhe këtë hadith e transmeton Buhariu në Sahihun ne thi. Gjithashtu, kë hadith është transmitu edhe të Nesaiju në Sunen, e, edhe aty tregojët edhe me qartë, se thot se pas sejg desh u ullë, dhe më thëm ullja e pushimit, gjelësë gjel të listiraha, pas taj thot duart i mbështetin tokë dhe ungritë. Do më thënë këj hadith vërteton se e, Për ngritje Frej ulljes ose Do më thënë për rekatin e 2 Ose për rekatin e 3 Atë katërt Do thëtë se duhet më ushtet më, më tok Disa djetar Thoen se hadithi Waili Ben Hujrit Radhi Allahu Anhu Ashtë i sakë Nuk ka dopsi Kurse këj hadithi tjetër I Malik Ben Hujrit thon se është e tregon formën e, e namazit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në fund të jetës së tij, do të thon kur është plak edhe kur është dobësu. Prandaj e, e, ata thon se nëse një nëse nuk ka shkak, do të thon njeriu është i fortë dhe është i rri, atëherë nuk duhet të mbështetet në tokë kur ngrihet për e, rekatin tjetër. E, kurse po nëse është i dobët për që në lismundë ose plak, atëhere banë mund bështetë. Në më thënë, kjo është mendimi i, i disa djetarve, por si duket ma sakta, prej kësaj, Wallahu Alem, është se hadithi i Malik i Bunhojirithit është maj fortë, normalisht transmitonë Bukhariu, kurse e, hadithi tjetër, edhe në qëfë se nuk është i dobët, me gjithë se ka është disa djetartë hadithit që e kanë e, logarit të dobet, po edhe nëse nuk kishë qeni dobet, a e sigurisht se është ma pak i fortë se sa hadithi i Bukhariut. Kështu që n, e, për me tjetërsu hadithin, me thonë se është për kjetë shkak ose për atë shkak, duhet gjithashtu me pas tjetër argument dhe çantë. Pra ndaj, mbetet se e, mbetet si sunet i përgjithshëm, pa e pa e kufizu me dhe një shkak caktum. Shpresoj që është e qartë. Disa djetarja mundu mi bashku të dy hadithet, kam thonë që nëse njeriu ngrijet për në rekatin e dytë prej sejtës direkt pa ullë, atëherë ngrijet duke më bështetë në kam. Anë qëfë se ullët për atë ullën e pushimit, edhe pastaj ngrijet prej ulies për në kam atëherë duhet të më mbështet me duar në tokë. Do thotë që kjo është gjithashtu është, është transkatuar edhe pyrej Abdullah ibn Masudit radhiyallahu anhu se kur është thon është ngrit uh, duke u mbështet në kamtë veta. <coughs> Pastaj thotë autori rahimahullah wayati bima baqiya min salatihi kama sabaqa illa en, illa an illa annahu la yajhar ولا يقرا شيئا بعد الفاتحه ف بعد pastaj e vazdon namazin e tij dhe e vazdon namazin e tij do të thon në formën që u përmend më herët përveç se nuk lexon meza dhe nuk lexon asgjë pas surës Al-Fatiha do të them se çdo gjë që u tregua më herët për rekatin e parë dhe të dytë vlen edhe për rekatin e tretë edhe katërt nëse është namazi me 3 ose me 4 rekate. Për vetë se këtu i përmend ato dallime. Thotë nuk lexon me zan, do thotë nëse është për namazet ku lexohet me zan, namazi aksion me të dhërticis, rekatin e parë edhe dytë lexon me zan, kurse në tretin edhe në të katërtin nuk lexon me zan. <clears throat> Dallimi tjetër është se nuk lexon asgjë pras, pas pas surës al-Fatiha. Do më thanë, në rekatin e të rejt, ose në të të rejtin edhe të katërtin, lezojt vetëm surja al-Fatiha. Edhe këtë e ka transmetohet gjithashtu nga Ebu Katade radhjallahu anhu se pengamiri sallallahu aleyhi ve sellem në na, namazin e drejkës në dy rekatet e ka lexuar surën Fatiha dhe nga një sure tjetër, në dy rekatet e para, kurse në dy rekatet e fundit e ka lexuar vetëm surën El Fatiha. Edhe nga doniherë thotë mhm na le të diçka që ta dëgjojmë. Do të thonë ndonjë ajet e dëgjoshim prej pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem pran namazin e drekës, a vë thotë se në rekatin e par rekatin e parës gjaste më shumë se sa rekatin e dyd edhe të njajtën e vëpronte edhe në namazin e i kindis, si dhe në namazin e sabahut edhe kjo hadith të nënsmetohet në dy sahihët, dëmë thënë Bukhariu dhe muslimi pra këtu thotë se rekatin e dyd në rekatin e 34 nuk ka ledzua së gjëtë jetër përveç surës El Fatiha pastaj thotë autori fa in fa'ala lam yukrah. Do të thonë që se lexon, edhe tjetër, do të thonë lexon Kur'an pas surres Fatiha, recaptinë 34, nuk është me kruh. Pra nuk është e urryer. Çi do të thonë se është e lejuar. Ë, akoma dallim me sa sa kur thuhet është diçka që lejuar, edhe kur thuhet diçka është e liçshme. Kur, kur thuhet se diçka është e lejuar, dhe të thot se nuk është haram edhe nuk është më kru dhe më than është krejtësisht e lejuar nëse ledzan nuk ka dhe një penges kurse kur thuhet është e liqshme dhe më than se është mustahab ose fard dhe më than është e pëlqyjër ose është obligim pra ka dalim mes këtyre dy shprejhjeve kur thuhet është një pun është e liqshme edhe kur thuhet një pun është e lejuar këtu autori rahimehullah ka ka thosën se leximi i surrës pas surrës Fatiha në rekatin e 3-të dhe të 4-të është i lejuar, se ka thënë lem yukra, do të më thonë nuk është mekru. Mirpo kjo shprehje si duket nuk është e saktë, sepse hadithet vërtetojnë se leximi i surrës tjetër pas surrës Fatiha në rekatin e 3-të dhe të 4-të është i lejsëm sepse thot e, nga Ebuseid al-Khudri radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazin e drekës në dy rekjat e para lexonte për afërsisht 30 ajete. Do të thonë sipas kohës që ka në të ndërkatën e parë dhe të dytë e kanë vlerësuar se është sa 30 ajete kurse në të tretin dhe të katërtin sa 15 ajete ose në transmetim tjetër sa gjysma e saj Një qindi, në 100 ditë në dyrekatet e para ka lexuar sa 15 ajete kurse në dyrekatet e fundit sa gjysma e kësaj ky hadith transmetohet në Sahihun e Imam Muslimit rahimahullah e kjo do të thonë se ka ledzu diska tjetër, do të të përveç surës Fatiha. Mas i ka ledzu, ka ndet, rekatin e tretat dhe të tret katërt sa 15 ajetët, do të të se, ma shumë se sa surja Fatiha. Kjo, që për nga meri së lëbaho në mësillim, disa her e ka bakit, disa her nuk ka ledzu asgjah pas surës Fatiha, a do të thotë se është e lejuar të ledzohet, apo a do të thotë se është e liqme. Më thonë, ma e saktose ah uh, prej ksai vërtetohet se është e lejshme ndonjëherë të lejo ose më shumë mos lejohet asgjë masurës Fatiha dhe është e lejshme ndonjëherë ose rrallë të lejohet diçka masurës Fatiha do të thonë zaketin e 3 dhe të katërt e uh, prandaj nuk është e lejshme që gjithmonë njëriut lexoi diçka mas surës Fatiha, vetë gjithashtu nuk është mirë që gjithmonë mos lexo, do thotë se asnjëherë mos lexoje diçka mas surës Fatiha. Disa prej syujve kanë përmend pse është skasturtësia eksaj, e ke ndryshimi. Kur them e keni pa disa çështje, thonë se është sunet dë njëherë me kështu, dë njëherë kështu. Ka disa edhe disa vikre për shembull namazit ose të tjera që dallon numri Ndë njëherë me bo ka 33 herë, ndë njëherë ka 19 herë, përshëmullose të njajshme. Kanë thënë në disa prej djetarve se kjo ka urtësi që njeriu tjetë maj përqendrum në atë që e banë. Dë thotë në që fëse mësohet që asë njëherë rekatin e 34 nuk lexon masurës fatiha i botë si rutinë dhe nuk është i koncentrum namazë po nëse ndonjëherë ndryson kët, do thotë se më shumë përqendrohet namazi dhe bëhet më më prezent, do thënë namazin e tij. E Gjithashtu është transmetuar nga Abdullah ibn Ameri radhiyallahu anhu ma se ai e, në të gjitha rekate ka lexuar diçka pas surres Fatiha, që këto transmetojnë Imam Maliku, Bej Hakiu dhe Ibn Abishejbe. Të thjera, dhe të ka argumente se është e lichme të lezohet pas surës Fatiha, ndër njëherë, të më thënë marralë, kurse ma shumë, mos të lezohet asëgja pra në rekatin e tret dhe të katërt. Dhe kështu të më thënë për dy rekatet, vlenë tjera të norma, si të zhvëlejnë për rekatin e parë dhe të dytë, dhëmë thotë për rruku më për sejtë dhe e kësumë e ratë. Pas taj të ullja, thotë, thumë me jëgjli sufit të shahudit thani, mu të varriken. Dhëmë thonë në të shahudin e dytë, ullët në formë që quhet arabisht të varruk. Si është ajo, thotë, jëfërishu rëgjlehu ljusra wa jënsibu ljumna wa jukhë rëgjuha an jeminihi wa jë illi tejeh ala al ard domthan forma e towrukit cka do thet pra e kemi shqaru formen e uljes nse domthan ne tashhudin e par nse namazika dy tashhude ose n tashhudin e fundit nse ka nje tashhud tho tashhudin e par uljas domthan duke shtri kamene majt post edhe duke ul mbi barku në kambës majtë ose shputën thënë, pjesën e poshmet kambës majtë në bitë e ullet njeri ju që falet kërse kambën e djathë e drejton e, duke i lënë gishtat në tokë të këtë i raka kibla edhe thënë, kambën e djathë të nëzirë nga ona e djathë kërse në të shahudin e dytë ashtë ullja që është sunet këtë e varruk këtë e varruki ka tri forma. Ëh do të thënë ulja e fundit mundet të jetë në njërin prej këtyre tri formave. Forma e parë është që këmbën e djathtë ta majë sikur në uljen e parë. Kurse këmbën e majtë transhierë nën këmbën e djathtë dhe të ulet, do të thënë në tok, jo përmi këmpë, në tok. Forma e tjera, forma e dytë është që ti këmbën të nxjerrë nga ana e djathtë. Do të thon duke e shtrin të dyja, jo duke mbajt këmbën e djathtë drejt. Edhe forma e tretë është që gjithashtu këmbën djath e djathtë e nxjerr nga ana e djathtë dhe e shtrin, kurse këmbën e majtë e fut në midis e mid midis kurçës dhe kërcirit. Tue, dhe thët, ku është e lakume? Dhe më thënë, përmi për kërcirin e kambës djathë. Dhe thët, këto janë tri formatë të vërrukit të cilat janë sunet për ullin. Në të gjitha këto, dhe më thënë, njeri ullet për toke. Për, si vendosë kambët, ka tri forma, nja kamën e djathë me drejtu dhe gishtat duke i pasë në tokë të këthyra ka kibla, dy gjithashtu kam bëne djath me lëshu si kur kam bëne majt edhe tre kam bëne djath me lëshu kurse kam bëne majt me vendos në bi kërcirin e kam bësë djath dhe për të gjitha këto ka hadithe si që është uh, hadithi që tra transmitohet uh, nga Abu Hurmeid As-Sa'idi ta Bukhari thad feida jalas fi rak'atayn jalas 'ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna minthan kurstul pas dy rekateve astul mbi kamben e majt kurse kamben e dyafta ka dreitu wa idha jalas fi rak'atil akhira kurse kurstul ne rekatin e fundit qadama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada 'ala maq'adatihi do të thon kur kur studij për zakatin e fundit e ka e ka nxirr, do të thon në të diaft këmbën e tij të majt kurse të diaftën e ka drejtu dhe ashtul për tokë. Dhe hadithe të tjera do të thon që sqarojnë që sqarojnë këtë tri forma. Do të thon për këtë hadith e kuptohet forma e parë forma tjetër gjithashtu që është transmetimi tjetër nga Abu Hurmeidi radhiyallahu anhu thotë se kur shtul për dy rekate është ul në shputën e këmbës së majt dhe të djatën e ka drejtuar kurse në e, rekatin e katërt është ul për tokë kurse këmbën e majt e ka në, kumben e majdud te jaftin i ka njer nga ana e djall, domethan i ka lesu kët hadith te transmeton e budavudi dhe e ben sahih e imamul albani rahimahumullah. Pra kto jan dy forma dhe forma e tret transmetohet ne hadithin e abdullah ibn zubeyrit radhiyallahu anhuma e cë transmeton muslimi ne sahihun e tij, thot ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ështu ullë në namaz, e, këmbën e majt e ka fut në dërmjet kofshës dhe kërcirit, kurse këmbën e djath e ka shtrir, ka, e, dorën e majt e ka vendosë në bi gjurin e majt, e, dhe është në bështet në ta pra, si që thuet në tjetër të nësmetim, kurse dorën e djath e ka vendosë në bi kofshën e djath dhe ka bëshenj me gishtin e ti tregues ka kibla. Dhe të këto janë format e ulljes së fundit <coughs> edhe formën e selamit bëse se u përmena përmë të mësimi i kalum posta e thot <coughs> pra në këtë form e thot të shëhudin dhe salavatet për përpina mirin sallallahu anhe sallam si shtregum posta jep selam dhe thot wa yanhariful imamu ilal ma'muna ala yaminihi aw ala simalihi wa la yutilu al imamu al julusa ba'da al salam mustaqbil al qibla do th pasti jape salam imami duhet te kthehet me fytyr ka jematit qoft nga ana e djat ose nga ana e majt dhe nuk lejohet ta zgjas uljen ne drejtim te kibles imami masalamit domthan nuk duhet te rri nat ulje si çka qen drejt kibles sum ko të gjatë. Do të thotë imam i është mustahab që të kthehet ka xhamatet, më fytyr ka xhamatet, do të thon drejtimi xhamatit, jo të rije në anën të djat ose në anën të majt. Por kthimi se disa e veçojnë që duhet të jetë për shembull kthimi nga ana e djat ose disa thonë se duhet nga ana e majt, për këtë nuk ka kufizim në shëriat, dhe më thëmë, dhe një argument prej sunetit. Por e, ajo që është transmitu, dhe më thëmë, e, vetë rotulimi, dhe më thëmë, mund tjetë edhe nga edhe nga nga djathë dhe nga nga e majtë, por u lija pastaj duhet jetë në drejtim të gjematit. Dhe nuk duhet imami të rri këtë gjatë në drejtim të kibles, dhe më thëmë, ashtu si është falë edhe të mbetet nga drejtim, se Uh, si që ka than nana jon aishja radhjallahu anha allahu qofti knaqur me ta dhe knaqt ata dhe i shkatroft ata që e shajnë ata ka than uh, se pengameri sallallahu anem sallem pas selamit nuk ka ndejtur ullur pra në drejtim të kibles ma shumë se sa të thuhet allahu me në të selamu të barë këte ja dhe lë gjelali e lë ikram këte transmiton muslimi. Do thëtë se këtu Aisha radiallahu anha thëtë se pra penganeri sallallahu anhe sallam ka nejtë në drejtim, vetëm sa thuhet këdhikër, pra deri sa mbarohet kjo ose si që është vërdetu gjithashtu në hadith sahi se ka fam triher estagfirullah, do më thënë estagfirullah, estagfirullah estagfirullah Allahumën të selamu mëminkët selam të barë këteja dhe lë gjelali vë lë ikram, pas ta është këthyka Gjemati Pra nuk ka Nuk është sunet Se si që bajnë Shumica i mamave Sot që nuk thehen Aspak ka gjemati Por rinë niko Ashtu Pastaj vazhdojnë të i falin Sunetet e kështu më radh ose, ose presin kod gjatë Derisa muezini Që i banë ato Dhikre të cilat janë bidat Në atë formë Deris atë a rrijet të, të një... Kur këthejt imami? Këthejt shumë vonë, dhe më thonë të ne. E, pra kjo është në kundrëshim me sonetin e pengamirit sallallahu a.s. Këthimi, dhe më thonë, nga duhet të filojt këthejt. Të filojt në kratë djath të imami apo në kratë majtë, si që thamë, nuk ka kufizim në shëriat, se këta, është me dëmësi të shërojmë, ndejti ja pastaj pasi të kthehet duhet të jetë ndrejtimi xhamatit kjo është që është transmetuar hadith nga erbad ibn sari radhiyallahu anhu i cili thotë se u falem me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një ditë dhe pas namazit ai u kthye kah ne me fytyr do të thonë ndrejtim të xhamatit jo ja, duke nei të pak ndjath ose pak më të sigurt çka bojnë disa imamë kurse rrotullimi vetëm do të thënë nga duhet filloje gjithashtu edhe për këtë ka disa që kushtojnë që të jetë nga ana e gjatë ose nga ana e majtë dhe përkët nuk ka e, argument për përkundëazim sot vetëm më shikun nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Thëtë, laje gjall ahadu kumlish shëjtani shëj emin salatihi, pra mëstja caktoj e dikush për e jush një pjesë të namazit të ti, shëjtanit, duke me ndu se e ka obligim që të këthehet, pra kur të largohet prej namazit, këthehet nga, nga nga djad, sepse thët e kam pa për nga merin sallallahu alim sallem, shumë her duke u këthy nga nga e majtë. Kjo është hadith në, sahih, në dy sahihat e Kurse Enes radhiyallahu anhu thot e, un e kam par pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mashum më duke u kthy nga ana e djallt do thot sahabe të ndryshëm e kam par diku më shumë e kam par duke u kthy nga ana e majt diku më shumë nga ana e djallt pra do thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te dy mënyrat i ka i ka bën kur e largu prej namazit Pra dhe kjo është me rëndësi të dihet sepse disa kundësojnë që kur të largohesh prej vendit namazit, pra mos tkthehesh nga ana e majt, po nga ana e djathtë. Dhe për këtë, siç tham, nuk ka kufizim në sheria, po lejohen të dyja. Ëh dhe një çështje tjetër që është me rëndësi këtu, sepse shumica e trive ose ndoshta të gjithë bien në këtë gabim, thot autor i rahimahullah ولا ينصرف المأموم مأموم قبله. Do nuk duhet lëvizë xhamati përpara imamit. Domethan, ë përpara se të kthehet imam i mbrapa, xhamati nuk duhet të largohet prej vendit na ku janë fal. Li qolin Nabi sallallahu alaihi wasallam, për ska këtë, pra si argument të hadithit, fjala e Ngjerit sallallahu alaihi wasallam, inni imamukum, pra un jam imam i juaj. Fella të sbequni bir rukui wala bis sujudi wala bin siraf. Do thonë mos më mos më parakaloni me ruku ose me sejsde ose me largim ose me nhanim prej namazit. Ky hadith është në Sahihun e Muslimit. Udhëtar kanë mendime të ndryshme çka do thotë kjo. Disa kanë thënë që njëriju nuk duhet të largohet për vendit ku është falë, pasit jatë e selam, për para se të lëviz imami, e, si që sëqarum. Kitë komentimja kam dhonë këti hadithi, kurse disa djetarë thonë se qëlimi i fjales largim, dhe më thënë, në siraf në kitë hadith, është selami, sepse i ka përmend pjesë të namazit. Ka thonë, mos më, mos më Te kalon, ose para kaloni me ruku, me seshde ose me largim prej namazet Më thëmë me selam Si do qovë, cili do kuptim tjet i hadithit Në shohim në veprat e sahabeve gjithashtu Se ata nuk kanë lëviz për paraset lëvize Për nga meri sallallahu alim sallam Të më thëmë nuk janë largu prej vendit kërë kanë kry namazin Për paraset të kthehej për nga meri sallallahu alim sallam Si që së qarum që kthehej në drejtim të gjematit e, Edhe përveç asaj, gjemati ose si cili qka falet duhet të di se Ma e preferuar për ta edhe ma e mirë është që të rinë vendin ku është falë Dhe të vazhdoj me dhikër, të vazhdoj ta përmend Allahun subhanahu wa ta'ala Pas ta e thotë fe in salla ma'ahum nisaun In sarafe nisau wa thabetar rijal qalilan la an yudriku man insarafa min hun nase aty natxemat jan faleve grat ather pas selamit grat duhet largohen kurse burrat te rin te rin aty nje koh dhe most cohan them thon te dalin menjeher qe most perzihen me grat ky es gjithashtu <coughs> sunnet sunnetos q grat pas e, përfundimit të namazit, domethënë pas selamit, më një herë të largohen prej xhamia ose prej vendit ku janë fal. Kurse burrat të rrinë një kohë ose me një, me fjalë tjera domethënë të presin që gratë të largohen, pastaj të dalin burrat prej xhamia. Domethënë që mos ndo bërzieje. Por kjo është fik i drejtë, ky është kuptimi drejt i drejtë i fest, jo sikur ata të thonë se lejohet përzirja me zburave dhe grave, sepse argumentojnë që në gjamine për nga meri sallallahu alim sallem janë falë bashk, edhe burat edhe gratë. Mirë po, normalisht aji argumentim është i kodë, sepse për nga meri sallallahu alim sallem ka urdhru që gratë, kur të shkojnë në gjami, mës të zbukurohen, mës të lisen, të mbulohen mirë, mës tjenë të parfimosura e kështu me radhë, edhe ka preferu që të qëndrojnë në safat e fundit. Dhe më thanë, ka thanë, safat matë mirë të burave janë të partë, kurse safat matë mirë të grave janë të fundit, dhe të që mos përzihen edhe mos, e, dhe më thanë, sa ma shumë të largohen për njarë i tjetërit, edhe gjithashtu, i, i ka urdhru burat që mos dalin me njëherë për të presin njëherë gratë të largohen për gjami, edhe më thanë, të gjitha këto janë pengesa për përzirin siç ka transmetuar um muslime radhiyallahu anha that kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sallama qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu do thot kur ka dhënë selam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam grat janë ngrit më një herë pasi e ka përfunduar selamin u jam kuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an naqum qablan uh, Këblen në kumë, Allahu Alem. Dhe më thënë, ajë kam betë në vendin e ti, një ko të shkurt, dhe thëtë për para se, dheri sa të dalim ne është qëllimi, Allahu Alem si është këtë të një gamim shtypi. Edhe ka thënë, transmitu e si, ne mendojmë, Allahu Alem, se kjo ka qenë në mënyrë që mësë Mështë t'i arrim burrat Grat gjatë daljes Pra ki hadith është në Buk Të Bukhariu, në sahihun e ti e, Gjithashtu Transmetohet nga Aishja Radiallahu Anha Se penga meri sallallahu alaihi sallam E ka falë në mazdin e sabahut Në kohën e parë Dëmë thënë kërka qenë erët Hala Edhe thotë se E, grat e besimtarve kanë dalë dhe nuk e kanë njoft njëna tjetërën prej ersirës. Në më thanë se ata me njëherë kanë dalë mas e, selamit. <coughs> Gjëra shtu e dhe këj hadith transmitërët në sahiu në Bukhariut. Pastaj, autori rrahimë Allah fletë diçka dhe për dhikrin që bëhet mas namazit. Njaftojmë dhe diktu. Wallahu a'lem, wa sallallahu a'sallam ala abdihi wa rasulihi nëbijina Muhammed.